Capitolul 64 A doua înviere Isus a părăsit apoi cetatea împreună cu întreaga suită îngeriască și toți sfinții răscumpărați. Îngerii l-au înconjurat pe comandantul lor și l-au escortat pe drum, iar suita sfinților mântuiți îi urma. Apoi, cu o maestate înfricoșătoare și teribilă, Isus i-a chemat afară pe cei răi morți, iar ei au ieșit cu aceleași trupuri slabe și bolnave cu care coboruseră în mormânt. Ce spectacol! Ce priveliște! La prima înviere toți au ieșit cu prospețime nemuritoare, dar la a doua semnele blestemului se văd asupra tuturor. Împărații și nobilimea pământului cei răi și cei decăzuți cei învățați și cei neînvățați ies împreună toți îl văd pe fiul omului aceiași oameni care l-au disprețuit și jocorit, care i-au pus pe fruntea sfântă cu una de spini și l-au lovit cu trestia îl priveau acum în toată maestatea lui împărătească cei care l-au scuipat în ceasul încercării sale își întorc fața de la privirea lui pătrunzătoare și de la slava înfățișării sale. Cei care i-au bătut piroanele în mâini și picioare văd acum semnele răstignirii lui. Cei care l-au străpuns cu surița în coastă privesc semnele cruzimii pe care au manifestat-o față de trupul său. Toți știu că el este acela pe care l-au răstignit și de care și-au bătut joc în timp ce se afla în chinurile morții. Apoi se înalță un bocet prelung de agonie în timp ce ei fug să se ascundă de prezența împăratului împăraților și domnului domnilor. Toți caută să se ascundă în stâng și să se adăpostească de slava grozava aceluia pe care altădată l-au disprețuit. Copleșiți și suferinți din cauza majestății și slavei sale nemărginite, ei își înalță împreună glasurile și exclamă cu o claritate înfricoșătoare: Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Isus și îngerii, însoțiți de toți sfinții, intră iarăși cetate, iar bocetele și jeluirile pline de amărăciune ale osândiților umplu văzduhul. Apoi am văzut că satana și-a început din nou lucrarea, a trecut printre supușii lui și i-a întărit pe cei slabi și neputincioși și le-a spus că el și îngerii lui erau puternici. A arătat către milioanele fără număr care înviaseră. Acolo erau luptători puternici și împărați foarte iscusiți în luptă și care cuceriseră împărății. Mai erau și uriași și oameni voinici care niciodată nu pierduseră vreo bătălie. Se afla acolo mândrul și ambițiosul Napoleon, a cărui apropiere făcuse împărățiile să tremure. Se mai aflau bărbați cu statură înaltă și înfățișare nobilă, care căzuseră în luptă însetând după cucerire. Când au ieșit din morminte, ei și-au reluat cursul gândurilor de unde fusese întrerupt de moarte. Ei aveau aceeași dorință de a cuceri care îi stăpunea când și-au pierdut viața. Satana se consultă cu ungerii lui, apoi cu acei împărați, cuceritori și bărbați puternici. Apoi privește la uriașa armată și le spune că grupa din cetate este mică și slabă, că ei pot merge împotriva ei și o pot cuceri că îi pot alunga pe locuitorii ei și pot intra în posesia bogăției și slavei sale. Satana reușește să-i amăgească și toți încep să se pregătească imediat de luptă. În acea armată se află mulți bărbați scusiți care confecționează tot felul de arme și echipamente de luptă. Apoi, cu satana în frunte, mulțimile pornesc. Împărați și luptătorii urmează îndeaproape, iar după ei, mulțimile în companii. Fiecare companie își are conducătorul ei, și toți mărșăluiesc în ordine pe suprafața zdrobită a pământului, spre cetatea sfântă. Domnul Iisus închide porțile, iar această armată numeroasă înconjoară cetatea și se așează în linie de bătaie. Așteptându-se la o luptă crâncenă.